мені все одно з ким аби лише тих мазухів та фердинандів паф-паф-паф я маю десь ваші слиняві ідеї вони надаються хіба що для плакальниць на похоронах вибачте мені а ви до кого вожидів? о, теж і я туди маю справу до пана Владислава Сиряковського а ви хіба до Анелі? це мені подобається пані Анеля чарівна не блюзнірте, пане Міхал, наморщив Чоловагилевич. Вона свята. Ну, певне, чесніша від херовимів та серафимів. Та я жартую. Але затямте добродію, що жінок святих на світі нема. І я не поминув жодної нагоди. Аж поки не впіймала мене Ганнуся з погулянки. Такої пригоди, напевно, в світі ніхто не мав. Я собі змайстрував п'єсу з одної рекрутської пісні. Одне слово – видумав. А Ганнуся справжня. Жила на погулянці, з згоря, коли її жовняр покинув, а люди про неї пісню склали. Якось вона подивилася на ту виставу і себе впізнала, то знайшла мене, щоб подякувати. Боже мій, яка гарна була! І от застанньої дярви вірною жоною мені стала і пішла зі мною у світи. Давно вже немає моєї ганнуськи. Балагула глибоко вдихнув повітря, щоб не схлипнути. З карбачем Почав іншої. То щоб ви знали, нема на світі й Сухоровського, Ні славного драматурга, Ні не менш славного отамана Клепарівських вулицюг. Хто буде надто впертий, І конче захоче довести, що я таки Сухоровський, То з ним може трапитися те саме, Що і з Зайончковським. Балагула Хижо глянув на Вагилевича, І того зморозило. Сидів же поруч з фаховим убивцею. Та ви не бійтеся, добродії. Ви, напевне, знали або тепер здогадалися, що за застрелив я. Ось що я вам скажу. Мене можна повісити, розстріляти, в кайдани закувати, але бити? Сухоровського бити? Белагола з Необочки назвав своє власне прізвище, проте зовсім не знітився, навіть позмовницьки підморгнув Вагилевич і умовляв, хай це буде між нами. І продовжував. Мене били киями судові виконавці у присутності Заянчковського. Так і в його кабінеті, і він відраховував удари. Того ж дня мене випустили з тюрми на всі чотири вітри. Дома, не сказавши нічого Ганнусі, вийняв я зі сховку пістоля, якого колись прихопив з польської ребелії, заладував, і рівно о восьмій вечора ще було видно, чекав на актуарія, який мав вертатися з праці до свого помешкання на рурах. От він надійшов, і я зробив йому фертик. І, звісно, мусив надовго покинути найкраще в світі місто. Ці останні слова балагули вп'ялися у свідомість Вагелевичеві. Справді, найкраще. Вийдеш на високий замок, глянеш униз, і дивне види воду затамує. Під тобою велетенська висохла морська западина, мов'я мова чаша. А на її дні Білі камениці з червоними дахами, зелені церковні бані з золотими хрестами, шпилі готичних соборів, вежі. Все це громадиться одне до одного немов коралові рифи. Чаша переповнюється синєвою, що повільно спливає на підзамче. Там зупиняється перед узгір'ям і не може через нього перехлюпнутися. Тільки Жовківський білий тракт, ніби вузький канал, пробиває з гористу загату щоб надмір голубизни не переливався через креш. Нічого кращого на світі немає. Уже про минулий милятин, Балагула щось говорить, та голос його звучить наче звіддаля, а Вагелевич в уяві весь потонув у синіх глибинах Львова. Він слухає візника, і водночас думається йому своє, яке ніякого стосунку до Міхалової розповіді немає. Згадується йому крихітна схованка в рифах міста, Кімнатка в помешканні нехлюйної міщанки Мацеєвої на Вавіловій, де смерділо котами, що няворили на стріху, на даху і за камарках дворища. Вагелевич сидів за столиком, заваленим книгами і паперами, а вона, зеленокоса літавиця, небридячи, зайшла у цей вертеп і сідаючи у крісло навпроти, довго вдивлялася у вицвіле, втомлене обличчя Івана, і врешті промовила з сумом у голосі. То це такий твід? В кімнатному сутінку Іван бачив лише звернений до вікна її лівий профіль, ніби вигравіюваний на срібній монеті, а правий зливався з темрявою, і вона ця панна мала два обличчя одне примарне, нерозпізнаване, а друге окреслене чорною дугою брови і пасмом волосся, що заслоняло половину ніби залебастру виліпленого вуха. Рожева мочка, прикрашена золотим у формі сердечка кульчиком, спокусливо визирала з-під кучерявої пушинки. Смаглява щука стрімко спадала вигином униз і зупинялася над кутиком вузьких хуст. Білизна шиї стікала в глибокий трикутний декольт і закипала у високих з баночках персів. Світле рівне волосся, заходячи в затінений бік, набирало зеленавого кольору, і, спадаючи по спині аж до пояса, ставало зовсім зеленим. Певне, то відбивався на ньому каштановий за вікна. Була це, звісно, віла літавиця, бо звідки могла тут узятися реальна жінка? Як потрапила до помешкання крізь брудні лабіринти коридорів,